Programmet præsenteres af Discovery Plus. Købmændens klub plejer at være et virtuelt Zoom-program, som I måske har bemærket. Det er det ikke længere. Vi er rykket ind i virkeligheden ind i studierne, hvor Niels Christian hver uge vil være ved min side, og hvor vi får besøg af en aktuel gæst. Vi glæder os til at komme i gang. Velkommen til. Vi starter, synes vi, Niels Christian, på toppen med Brøndbys øh, fodbolddirektør, som stod højst på vores ønskeliste. Det skal man jo altid sige, øh, Karsten, ja, jeg, det, det, og, det, det, det, når man skal træne. Det, det, det, det, træner, det, det, det, det hører noget man tit. Det var vores første valg. <laughs> og, det var og, det, og, så, og så skal man være i tvivl. <laughs> det, det er jo rigtigt, fordi æh, CV er jo i virkeligheden, har jeg, jeg er også forberedt mig for en gang. Ja, det er dejligt. Han er vel den længst siddende sportsdirektør. Og solidaritetsmæssigt... I Superligaen, ikke? Og formentlig også den, der har vundet flest guldmedaljer som sportsdirektør i Superligaen, så det kan ikke være bedre, end uh, det er top of the pop, vi har i dag. Det er et meget godt sted at starte. Velkommen til dig. Jeg vil tro, vi optager jo på en mandag, selvom vi sender vores program onsdag. Jeg vil jo tro, du havde så rygende travlt, for det er transfer-deadline-dag, men du virker meget afslappet. Ja, yeah, jeg tror også, at den del af det, det, er, det er jo nok lidt mere medieskabt, øh, tænker jeg. Fordi det, det, det handler jo om netop ikke at have travlt den dag, fordi så går det da for alvor op i, i skud og mudder, øh, tænker jeg. Eller det er der en risiko for. Så, så vi forsøger ved at være forberedt, men, men, men igen, det kan jo være, at når vi kommer ud af studiet her, så, øh, så ligger der et kald og et bud, som øh, man bliver nødt til at kigge på. Så man kan jo ikke kontrollere alt ting. Jeg vil egentlig gerne have dig til at starte med at sætte nogle ord på, Karsten, fordi det er jo ikke en hemmelighed. I har en historik. Du kender jo CV fra før. Jeg kender CV i hvert fald. Så kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, da du mødte Carsten for første gang? Øh, ja, Jeg kan godt være, at det ikke er den første det, det gang, jo, det er jorden. Det jo, er jo lige du... efter anden verdenskrig for den nærmest. <laughs> jo. Nej, men altså, alle kender jo CVs historie. Han har jo været... Øh, en. Et, det er en af Danmarks bedste højre baks, ikke? På den nærmeste. Han er den eneste højre bak, mig bekendt, der har, der har lavet hattrick i en Superliga-kamp, jo ikke? Ja, du ser jo roser ham rigtig meget. Nej, jeg, siger, jeg skal lige huske at sige, at jeg spillede godt nok både højre og venstre, men jeg spillede nok mest til venstre. Ja. Men, men, men ja, det var en af mine styrker. Det var måske det der med, at jeg kunne spille lidt over det hele. Og så var der sgu som regel brug for en eller anden, der kunne, der kunne reparere øh, trænerens mangler. Så det var nok min største styrke, egentlig. Men ellers var det jo, da jeg tiltrådte i FC København øh, som, øh, som sportsdirektør, øh, øh, der kiggede vi jo lidt på sagerne. Og øh, det endte jo så med, at CV blev assisterende træner, um, og da vi hentede øh, Roy Hodgson ind for at sætte på den caféklubben på daværende <laughs> tidspunkt. Ikke? Uh, der blev CV jo sådan set øjne og ører på træningsbanen uh, for at finde ud af, hvordan fik vi de nu det her sat skik på det her. Og uh, der ved jeg ikke rigtigt, i den periode, hvor det var lidt i tvivl om, hvorvidt du skulle uh, gøre det til en trænerkarriere, eller, eller, eller, eller, eller hvordan sådan er det vel, når man starter som assistenttræner, uh, det var nok ikke lige der. Men så endte det jo med, at da jeg syntes, jeg havde nået pensionsalderen, så syntes jeg jo, at CV var jo det helt rigtige uh, at sætte ind øh, og gøre klar til at overtage posten, og øh, det har jeg aldrig følt mig utryg ved. Han har også lavet et fantastisk stykke arbejde, så jeg er meget glad for, at vi er her i dag. Ja, men i øh, lige måde da. hvad er dit første indtryk? Kan du huske det, er Niels Christian Holmstrøm? fordi han er har han øh, garanteret råbt øh, <laughs> Nej, altså jeg husker jo Christian som, øh, som altså, normalt i forhold til det job her, som en fremragende lærmester selvfølgelig. Men, øh, men det er rigtigt, jeg, jeg startede jo sådan set... Øh, efter karrieren med at og, og, hvad kan man sige, afprøve trænervejen, mm. og, og havde jo et par øh, fremragende lærermestre i Lloyd Hodgson og i Hans Bakke. Øh, men stille og roligt, så tror jeg, at jeg ligesom vokset ind, øh, ind i klubben, altså fordi at, at der blev en spillestil, der blev, der blev forankret på en måde, og, og en måde at gøre tingene på, og så, og så voksede jeg ind i rollen, på en eller anden måde. Øhm, så da, da muligheden kom øh, for at, at være følt bag Niels Christian i en periode, jamen så, så tog jeg da glad i den. Og så var du ikke i tvivl derfra? Nej, nej egentlig ikke. Øh, fordi det, det der med, med trænergerning er jo selvfølgelig interessant nok, øh, men, men, men øh, og, og, og på det tidspunkt selvfølgelig også en reel mulighed. Men, øh, men jeg må sige, jeg har, jeg har muligvis nok følt mig bedre tilpas i den rolle her, end, end, end som værende den, der der skulle svinge uh, takstokken. Hvad lærte du en <laughs> Ej Christian? Det, det er jo svært lige at, at, at, at, at slå ned på, men, uh, men, uh, men altså, i alle almindeligheder det handler det jo om, om, uh, om uh, at gøre ting ordentligt. Altså, uh, det, det er vel det. Uanset om det er en, en kontrakt, der skal forhandles med, med en spiller og hans agent, eller det er et salg. Uh, Øh, jamen så, så, så ligger der jo øh, først og fremmest en, noget, noget grundighed og en, og en forberedelse, øh, som skal være i orden. Øh, så øh, jeg kan ikke lige pege på, hvad, hvad det er, ja, så lidt, nej, men, men, men det er jo nok mere en, det er sådan en almen uddannelse, man har, man har fået. Får man lov til noget som dit følge, eller, eller er det egentlig bare at sidde og kigge på, Anders Ja, men, men man følger med. Man får også nogle opgaver undervejs, det er klart. Men, jeg kan øh, da huske, det... jeg var ude og hente Zuma i lufthavnen, i bil i hvert fald, og, og installere ham på hotellet osv. Så, så det er jo nok lidt mere praktiske opgaver til at starte med, ligesom for at, at, at, at finde ud af hele, hvad kan man sige, øh, ja, mangfoldigheden der er i, i, i jobbet, ikke? Men, Men det var da en meget god startopgave, tænker jeg. Ja, ja, Bestemt. ja og, og flot løst, jeg <laughs> Men jeg vil sige generelt, at det er jo også noget, det vi måske kan komme til at tale om. Det er jo, at, at jeg tror alle, der starter i jobbet, og det er jo en relativ, kan vi sige, det er en relativ ny jobbeskrivelse, som vel er kommet ind i dansk fodbold først her de seneste, hvad, 20-25 år, år. Og nu er det ganske almindeligt, at alle klubber, Øh, også på lavere niveauer, har en sportchef eller en, en fodboldchef, eller hvad de nu kalder dem, mm. øh, som sammen med træneren øh, kører butikken. Um, og jeg må da sige, jeg synes da også, da jeg startede, havde jeg jo ikke erfaring med, ud over fodboldkendskab, og, og øh, man havde noget netværk rundt omkring, men det der med at gennemføre en forhandling med en spiller, det er jo hver gang lidt en... Øh, jeg lige vil sige, at hver gang er det ikke lidt en ny oplevelse hver gang, fordi der er jo ikke ret mange forhandlinger, der ligner hinanden. Altså, hvad er din oplevelse? Jamen, det, det, det er jo sådan, der. Altså, vi, vi, øhm, vi, vi støder ind i alle mulige ting. Øh, og, øh, men, men, men igen, øh, jeg er enig, det, det, kan, det kan se helt anderledes ud øh, fra gang til gang. Kan du stadig blive overrasket, at nu har du trods alt, jeg skal til en eller det er det måske ikke, men to, siden 2006 været i det her job, så har det hed det ene og det andet. Kan du stadig blive overrasket i situationen, eller begynder det efterhånden at ligne jeg, jeg, jeg, jeg, jeg synes jo egentlig, det, det, det er jo nok inden for rammerne af, hvad man har oplevet frem til nu, øh, øh, vil jeg sige. Og, og efterhånden, så er man måske også ved at have sat ting i systemer og, og hurtigt kan aflæse øh, de signaler, der ligger i en, i en, i en sag, så, så, så det er måske det, som erfaringen giver dig, det er jo, hvad kan man sige, at man, man, bringer noget, man har nogle, hvad hedder det, noget bagage med sig, som gør, at det måske er lidt nemmere at løse de forskellige udfordringer, der, der ligger i en, i en, i en sag. Vi, øh, vi kalder jo, der har kørt et CV for dig. CV, CV kalder vi det, som vi selv var godt fundet på. Når vi når til sportschef-delen, så er ja, faktisk også spillerdelen. Du er jo både i Brøndby og FCK som, som spiller, og har så været det samme øh, som sportschef øh, og i Nordsjælland oveni. Og da vi snakkede om det, så sagde du, der er et eller andet omkring klubfølelse der, hvor jeg synes, det var interessant. Hvad for en udvikling, du havde taget der, Men prøv at sætte nogle ord på det her, for du er jo klubmand. Du, du kunne ikke se dig selv hvad i Brøndby også går ud for. Nu hører jeg til dem, der siger, at man skal aldrig skal sige nej til et tilbud. Vi har måske ikke lige forestillet mig det, vil jeg sige. Nu er det jo så heller ikke aktuelt, med jeg er betragtning. Men det er jo rigtigt, at øh, tidligere var det jo meget almindeligt, at øh, i hvert fald ledere i klubberne, øh, dem der så havde med holdledere, og, og det der så også udviklede sig til sportschefer og sportsdirektører, var jo klubmennesker. Uh, og det er jo også det, man har set, uh, som jeg var, uh, Lønge Jakobsen i, i, i Aalborg. Uh, folk, der havde været i klubberne i mange år, havde en baggrund, enten som spiller eller træner, eller hvad det nu havde været, ungdomsledere. Uh, der må man jo sige, nu er det jo blevet et erhverv, ikke? og det er jo også det, du ligesom jo har gjort til et det erhverv. Og nu har du været rundt i, i, i tre store klubber. Og derfor kunne man måske lige spørge, hvordan føler du selv, det skifter er kommet fra hvad skal vi sige, klublojalitet i forhold til øh, det, øh, de udfordringer, som sportsdirektørrollen øh, er. Jeg synes, du beskriver det godt, for det, det er jo det der med, at, at, at man er jo et sted, øh, og, og i, min, i, min, øh, i min optik, så er man det sted for evigt, når man er der. Øh, men så finder man jo ud af, i den her branche her, at, at den, den, øh, den lojalitet, den sjældent går begge veje, til enhver tid. Øh, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo godt, Øhm, og, øh, øh, og så kan man jo være nok så meget øh, klubmenneske, men hvis man så fremtidigt også gerne vil have en indtægt og, og gøre brug af sine evner, mm. så, så er det jo netop det, som du beskriver, at det måske i højere grad er blevet til et erhverv. Vi har jo lige set øh, rejsen skifte, vi har lige ja. set PC, øh, øh, hvad kan man sige, i store... Øh, Sige, som stor historie øh, hen over en lang periode, så, så, så det, det har jo nok ændret sig øh, lidt til at være et, et specifikt erhverv, øh, hvor, der er, hvor, der er, hvor der bliver headhunted. Øh, så så man, man er nok gået lidt fra den der øh, lidt mere klubrolle til, til et øh, lidt mere... Øh, ja. Men det er vel ligesom man også... Vi er jo altid lidt bagefter i Danmark. Vi var også sent til at indføre professionel fodbold, og det ene med det andet. Hvis man kigger ud i bare det nære udland, Tyskland, Holland, Belgien, og det ene med det andet, så ser man jo også sportsdirektører, der, jeg vil lige sige, skifter klubber, lige så ofte som, som trænere gør. Altså, hvis der var nogen, der havde fortalt mig, at eksempelvis Frank Andersen skulle være sportsdirektør i Feyenoord, når jeg kender forholdet mellem Eriks og Feyenoord, mm. kan man sige, det er jo ligesom, Brøndby og FC København på en eller anden måde, men i og med at træner og sportsdirektører, det er jo deres faglighed, man ansætter dem på mere end måske egentlig deres umiddelbare spillerbaggrund eller klubbaggrund eller hvad det er. Så det er jo et, et, et erhverv, der er mere frigjort for klubfølelser end tidligere. Ja, men som jeg sagde før, så, så tror jeg også, at det betyder meget, at, at man så, når man er i et job, at man så har et langt sigte. Altså, det er i hvert fald min, det jeg har jeg fundet ud af selv i hvert fald, at det er vigtigt i forhold til netop at, at kunne blive en, en, hvad kan man sige, en, en, en fast indgroet øh, del af en, af en klub. hurtigere at komme til at forstå den på alle planer. Mm. For ellers så kan du ikke gøre dit job ordentligt. Altså, så det handler jo hurtigt om at, at tilpasse sig Øh, selvfølgelig. Øh, og så kan der jo stadigvæk være nogle øh, tilhørsforhold, som gør sig gældende. Altså man skal jo lige huske, at, at ja, jeg har været i FC København i lang tid og, og havde en god tid der og har lært mange ting og, og har oplevet mange ting. Men, men jeg er altså spillet i Brøndby øh, og har haft mine højdepunkter som, øh, i, karrieren, spil i, i spillerkarrieren i, i Brøndby. Øh, så, så ja... Der er jo også noget der, der alligevel, hvad kan man sige, hænger sammen med, hvor jeg er nu. Mm. Så, så det er ikke, man kan ikke helt afskrive det der med, at, at det fylder noget. Men, men, men, men selvfølgelig ikke helt så meget, som det måske gjorde engang. Man siger det i virkeligheden også noget om dig, sådan personligt som menneske, det her med, at du som spiller, det var jo ikke mange, der dengang tog, skiftede de to klubber imellem. Vi skal lige få. huske, at, at da jeg spillede i Brøndby første gang, var der ikke noget efter København. Mm. Det er, en, det er, det er en så, så, så på det ja. tidspunkt, der var ikke ligesom noget alternativ øh, til det. Det kom senere. Så, øh, det var også mere, du ved, er du meget rationel? Mere end du følelsesmenneske, mm, hvor, nej, men hvor det, jeg, jeg har en klubmand herovre, der ja. har mange følelser i klub. Nej, jeg tror, at Niels han kender også mig som en, der, der til en enhver tid vil, vil, vil hvad kan man sige, gå all ind for, for det, du har, har gang i. Mm. Men nu blev det jo sådan, at, at, at det var ikke mig, der blev sagde farvel. Det var nogle andre, der sagde farvel til mig. Øh, og, og, og den skal man så sluge, og så skal man selvfølgelig videre, øh, og, og, og, og selvfølgelig helst øh, arbejde med det, som, som er en nærmest, altså, eller som fylder mest, og det er jo fodbolden. Så jeg havde ikke tænkt mig at blive sneker. Efter, altså det havde jeg altså ikke, jeg det er havde bare Her, Ja, ja, Ja, lige præcis. Det var, så også, en, det var så også en mulighed. Ja, det er Det er en ting, mulighed. du stadig at komme. Men nej, altså, altså, det, det handlede for mig meget om ligesom at, at, at, at fortsætte, øh, men finde noget helt andet. En anden, en anden hvad kan man sige, anden type klub, og, mm. og, og, og dertil, der passede Nordsjæren rigtig, rigtig fint. Der er en ting, jeg altid gerne vil spørge dig om. Det kan jeg så lejlighed til nu? Altså, man kan sige, da du bliver født ind eller øh, uddannet ind i, i rollen som sportsdirektør i FC København, der kan man sige, der var, om jeg så må sige, øh, strategier, koncepter, hvad det ellers var, øh, som du også selv var en del af, det var jo ligesom på plads. Men da du tager til Nordsjælland og her, ikke mindst senest til Brøndby, der er det vel nogle andre strategier eller nogle andre målsætninger. Jeg ved ikke, om målsætninger er måske er de samme i den sidste ende, vi skal vinde nogle år. Uh -huh. uh -huh. Men uh, måske nogle strategier eller nogle, nogle trædesten på vejen derhen, som var anderledes. H Hvordan er det så, uh, når man er sportsdirektør? Uh, går man ind og uh, ligesom køber ind på, på, på dem, eller er man selv en del af at skulle udvikle på dem? Uh uh, jeg tror, jeg forstår uh, spørgsmålet, fordi vi jo Tilbage i tiden i København, hvad kan man sige, over tid fik et meget tydeligt koncept, og som jo der stadigvæk er, er stærke træk, 20 år efter, at, at, at Roy kom ind i sin tid. Så, så øhm, for mig handler det meget om, at man har et tydeligt koncept. Ikke nødvendigvis, at konceptet er ens, fordi det er jo helt anderledes at skulle vende DM, eller have som mål at spille i Europa. Mm. For eksempel som i Nordsjælland, hvor det handlede meget om at udvikle spillere. Der, der, der, kan sagtens, og der lå, lå nogle helt andre hvad kan man sige, tanker bag måden at spille på og så, videre. så derfor går man ikke bare ind og ændrer alt. Man går ind og får en fornemmelse af, hvad er det, der fungerer her i klubben. Og så er man ligesom med til ligesom måske at, at, at, at, at føre tingene i en retning, men en udvikling på. Men, men det var To meget forskellige øh, øh, målsætninger, to meget forskellige øh, klubber øh, eller klubprofiler. Og, og, og, og så kan man sige nu i, i Brøndby, øh, jamen der kender vi jo, det er jo, øh, altså nu vil jeg jo så sige Danmarks største klub. Altså det er virkelig en, en, en, en stor klub, men jo, som så i øh, nogle sammenhænger har haft det, øh, svært med at og, og få forretning til at hænge sammen øh, med sport og de ambitioner, der til enhver tid skal være i en klub som Brøndby. Og, og det er jo så en ny udfordring. Øh, mm. så, øh, men samtidig er der også nogle tydelige hvad kan man sige, kendetegn for, hvad man forventer at se øh, hos et brøndby -hold. Jeg tror godt, man ved, hvordan det er at komme under tryk i Brøndby, altså når man har prøvet det. Mm. Og det, det er jo også noget, som er fulgt med gennem årene, og som jeg kan huske tilbage fra... Øh, Morten her sidder rundt med mig som spiller øh, i Morten Olsen i, tilbage i, i, i 90-91. Det er, øh, det er en, øh, på den måde også nogle stærke træk i Brøndby, som man ikke bare går ind og fjerner. Noget identitet. Øh, ja, lige præcis. Det skal der holde fast i og udvikles på. Øh, øh, og, og, og så jeg, jeg tror egentlig, at man, man skal træde lidt varsom, når man kommer ind i en ny klub og selvfølgelig mærke efter og føle hvad, hvad er det, vi har gang i her. Og så ellers hvad kan man sige? selvfølgelig sætte sig i front for, for udviklingen og vel, hvilken retning den skal tage. Danmarks største klub? <laughs> Jamen det skal han jo sige, øh, når han er der, ikke? Når, nu, når han nu flytter til en ny klub på det <laughs> system, så er det <laughs> ja, også... Det sagde han ikke om Nordsjælland. Det var bare sådan helt aktuelt, da jeg kiggede lidt på, hvordan tv-valgene er nu her, og antallet af seere og hvad vi er, så det må jo være andre end mig, der mener det. Jo, det lyder ligesom, ligesom Steinleineren også tager en eller anden bestemt statistisk ting frem for at gøre det. Jeg tror, at vi to i hvert kan blive enige om, at både FC København og Brøndby er store klubber, øh, med en stor fanskare og et stort opland, og øh, også dermed også store forventninger øh, til det spil, der skal leveres øh, ned på fodboldbanen. Øh, jeg er jo enig med dig i, at man kan jo ikke som sportsdirektør forandre alt øh, på én ting, og der taler så meget om, om strategier og det er meget moderne. Og engang mellem handler det jo bare om robotarbejde. Øhm, hvor ligger dine fokusområder nu? Jeg tænker på, at I, I, I skal jo være Danmarksmester Mester, ja. I er Danmarks største Hurtigst muligt. Hurtigst muligt, ikke? Det er ja. jo det, der går ud på. Ja, men i øjeblikket så skal vi jo så gøre det til det halve, eller til en tredjedel, ikke? Og, og det er jo det, der er udfordringen lige nu. Det er jo selvfølgelig, at, at de ressourcer, vi arbejder med, altså det er først og fremmest øh, en, en, et, et arbejde med at få forretningen til at hænge sammen. Det lyder kedeligt, men, men ikke instrumenter, så kan vi jo ikke bare præsentere uh, det ene. Til det sporet. halve af til København er det, du refererer til, når du siger Ja, det, det, ja, det ja. er jo eller, eller mindre end mm. det endda. Så, sådan, så når man tager fat i sådan noget som det her, så, så har vi som klub uh, sat os for at, at få en, uh, en klub i uh, økonomisk balance hurtigst muligt, og så udviklet uh, derfra. Men samtidig, uh, hvad kan man sige, være ambitiøse i det, vi gør. Og det har jo så betydet, og det som man har set udefra, det er jo, at, at vi har skåret lidt i det de veletablerede øh, lag af spillere, som har øh, store kontrakter, og så, videre. og så har vi jo erstattet det med, med meget af vores øh, øh, egenudviklede spillere fra, fra Masterclass, og ganske, øh, altså, lykkedes ganske godt med at, at integrere øh, en, en større del af, af egenudviklede spillere. Øh, og, og, og nu sidder vi jo så her hvad kan sige, halvanden år efter i hvert fald, og kan sige, at, at frem til nu, så er, det, så, så er det ok. Jeg ved, at, at vi er der undervejs med, med et regnskab, som er, er væsentligt bedre end det, der var sidste år. Og, og vi er samtidig lykkes med at sætte en retning på, på truppen og på spillet, som, som gør, at vi øh, kommer til at konkurrere inden længe med, med de bedste hold i Danmark. Men er det ikke kedeligt at være snus fornuftig hele tiden? Det er det faktisk, det er det faktisk ikke. Okay. Jeg spørger lige lynge om det endnu. Jeg lynger ikke her i dag, men der ligger jo netop måske en ekstra udfordring i det. Og, og, jeg, og jeg tror, at han vil til, at det er altså ikke altid nemt at og, og, og, og, og sidde og have, have, have råd til at købe det eller andet. Altså, øh, nogle gange, så, så bliver det måske også lidt en sovepud. Mm -hmm. øh, og, øh, så, så nej, ikke nødvendigvis. Det er en ekstra udfordring, kan du sige, at få tingene til at stemme, øh, både på den ene eller anden måde. Nu skal man jo altid bruge de budgetter, man har til rådighed så fornuftigt som overhovedet muligt. Øh, problemet i den der branche, som fodbranchen, er, det er jo altså mennesker der er med at gøre. Og man kan jo sagtens se noget potentiale, og man kan se nogle muligheder, og man kan også se noget øh, fitte ind i, øh, i, i et koncept eller på et hold. Øh, man har også en cheftræner, man en gang mellem skal gøre glad, øh, øh, som har nogle ønsker af forskellige art. Og det er jo også en af de ting, vi skulle prøve at komme ind på her, fordi det er jo nogle af de ting, som påvirker, de handlemuligheder, du har, det er jo ikke dig alene. Det var heller ikke mig alene. Vi skal jo høre på, hvad, hvad, hvad trænerne siger. Hvordan ser du lidt på, på det? Er der, er der forskel på det, det du oplevede? har oplevet i de forskellige klubber, eller der, hvor du er nu? Nu har du ovenikøbet efter lang betænkningstid forlænget med din træner. Det tog, ja, ja. Lidt, tid. Det tog lidt tid, kunne ja, jeg forstå. Det ved jeg ikke. Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg kan jo godt lide at tage mig god tid og så træffe gode beslutninger, <laughs> forhåbentlig, men så viser det sig nogle gange, at, at, at det holdt heller ikke. Jeg, jeg tror, at Nielsen har været fyret en tre-fire gange, hvad kan man sige, medierne undervejs på den rejse på et halvandet år, ja. men det kan jeg jo ikke tage mig af. Vi skal jo gøre vores eget arbejde og undersøge øh, og, og se til, er det nu også det rigtige i den næste periode? Og det, det var så det, vi fandt frem til. Og har havde vi jo lovet alle, at, at, at nu fokuserer vi på kampene. Og så tog vi den øh, henover i julen, og det, og det gjorde vi, og så gik det ganske stærkt. Har han også været 4-3-4 gange på din tavle? Nej, Hvor det mange gange? nej men det, det, det tror jeg ikke, han har været på noget tidspunkt, fordi det, sådan, sådan, sådan agerer jeg jo ikke. Altså, det er jo lige præcis måske en af de ting, som, som gør, at, at, at jeg måske er lidt længere holdbar i den branche her. Det er jo, at jeg ikke lige øh, øh, hvad kan man sige, reagerer så meget på det enkelte resultat. Heller ikke det ugen efter og ugen efter igen. Altså, øh, sådan er det jo. Altså, mm -hmm. Hvor man måske kan se mange steder, at, at, at, at det er mere de umiddelbare reaktioner, øh, der afsted øh, der kommer, træneføringer og, og, og så videre. Så, så det er nok mere den rolige hånd, øh, der, der sidder hos mig. Og kan man også sige det i forhold til det, at være, altså din, din rolle som sportsdirektør, fodbolddirektør hedder det så i dag, øh, at altså, du, i hvert fald i Brøndby, er mere ham den snusfornuftige, end du crowdpleaseren. Nu tænker jeg for eksempel på Kasper Fisker, hvor øh, han jo ja. nærmest stod sådan her og tiggede om at få ja. lov til at spille gratis for dig. Ja. Øh, og, og Nej, Det er at, ikke det, for mig. Det, det, husk, at det er Brøndby, som Mille Christian siger, så, så, så, så, så er jeg i team. Mm. Både når beslutning. skal træffe beslutningen. Så skal jeg selvfølgelig signe af på det og stå på mål, men det er jo et team til enhver tid. Og nu tror jeg, at vi forsvandt lidt fra dit spørgsmål, ja, for det. jeg synes, du havde Kom, faktisk en god point. Kan vi ikke lige få det op igen? Jamen men vi er jo tilbage til samarbejdet mellem ja. sportsdirektør og cheftræner. Ja. Øhm, det, er jo ikke, er jo ikke, det siger jo sig selv. Det er jo en no-brainer. Der er jo ikke meget øh, idé i som sportsdirektør at købe nogle spillere som træner. De ikke har lyst til at sætte på Nej. banen. Øh, omvendt er øh, fejlkøb jo en... Øh, det er jo et vilkår ja, ja. Øh, som, som fodbolddirektør, fordi ja. øh, man ved aldrig, hvad der sker. Man ved aldrig, hvad der og skader. Og, ja. øh, Ja. Folk, der ikke passer en alligevel, som man troede på en eller anden måde. Ja. Men hvordan ser du, øh, hvordan ser du det øh, samarbejde? Jamen, øh, altså jeg, jeg er jo fortaler for, at, at det er klubben, der træffer beslutninger. Altså klubben og, og, og, og dermed undertegnet, som træffer beslutninger i forhold til køb og salg. Øh, og, og ligesom planlægger og timer de ting, der ligger i det. Er det bestyrelsesformanden? ja? hvad? Var? Er det bestyrelsesformanden? Hvem? Ja, du siger klubben? Er ja, nej, nej, nej, klubben, nej, altså når jeg siger klubben, så er det jo, altså det, der skal øh, foretages af, af beslutninger, dem, dem træf, træffer jeg jo sidst ende på klubbens vegne, ja. jo. Øh, men jeg gør jo selvfølgelig meget ud af at bruge mit team til at, at nå frem til de rigtige, øh, eller flest mulige rigtige beslutninger. Det er jo ligesom det, det hele går ud på. Mm. For det skulle så så gerne i sidste ende måske... Øh, øh, kunne se i tabellen, det, det er jo ligesom det ultimative, men, men så, så, så frem for, at det ligesom er, er trænere, der, der ligesom er de udfarende, og dem, som i sidste ende skal træffe beslutningen på spillere, det er, det er, mindre, det er ikke så stor tilhænger af rent faktisk. Mm -hmm. Det, det må være klubben i sidste ende og det må ligesom være det lange perspektiv på tingene, fordi altså, der må vi bare sige, at trænerens rolle er en anden rolle træneren skal vinde på søndag, ja. og der kan være et andet perspektiv i det ja. og vi skal anerkende, at, at, at hvor vigtigt det er, men også at det måske kan afstedkomme lidt mere forhastede betragtninger og beslutninger også vi ved, at, at, at omsætningen på trænere er, er, er noget højere, end den er på sportsdirektører og, og, og, og træner måske i mindre grad, nu, nu taler vi ikke om nogen specifikke, men i mindre grad øh, nødvendigvis er så øh, loyale ind mod, mod, mod pengeforbrug og, og ressourceforbrug, fordi i sidste ende, jamen, så handler det jo for dem om at skabe resultater. Så, så derfor så synes jeg lidt, at, at, at, at det bør være øh, sportsdirektørens ansvar på vegne af klubben at træffe de beslutninger, men selvfølgelig gør brug af sit team, og selvfølgelig har træneren et væsentligt ord, og cheftræneren har et væsentligt ord, Nielsa har et væsentligt ord, ja. men jeg vil ikke sige det sådan, at der er veto-ret. Det, det er der ikke, men, men, men som du er inde på, så er det jo sjældent nogen god idé at bringe spillere ind, som træneren absolut synes at ikke kan bruges. Altså det, det, det hænger selvfølgelig ikke særlig godt sammen. Enig, jeg er meget enig i overordnet set, at man kan sige, at trænerens rolle er, som du siger, at, at, at vinde på søndag ja. eller på onsdag, hvis det er på onsdag er. Ja. Og det er sportsdirektørens rolle at sørge for, at holdet og klubben også vinder om et år, eller om to år, eller om fem år. Ja. Uh, og det er ikke altid lige på den korte bane, at uh, ja, synspunkterne så flugter med hinanden. Men der må man jo tage de, uh, de drøftelser internt. Ikke? Ja. Jeg tænker på, hvor, er, uh, hvor ligger jeres, hvor ligger dine fokusområder uh, i den sammenhæng, når I, når I scouter? Og det vil ikke blevet nemmere i de her coronatider. Um, Kigger du så først og fremmest på positioner, I mangler øh, på bag på holdet, eller kigger du på talent og færdigheder? Altså, undskyld, ja, jeg adskiller det på den led. Ja, men øh, øh, igen, nu siger du, du. Altså, det er et team, og jeg tror, i, i, i endnu højere grad, så er det et team. Så det vil sige, vi har jo øh, vores model for, hvordan vi rekrutterer. Altså, i høj grad, så, så går vi jo efter at finde vores øh, targets selv, det vil sige, at vi, vi, vi, vi modtager jo mails en masse øh, med tilbud på spillere. Øh, øh, og, og det er jo ikke blevet mindre. Altså, den, den måde at bearbejde klubber på øh, med, med, med tonsvis af spillere, øh, det, det, det er jo i et... Altså, det, det, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal beskrive det, men altså, du, du kunne, hvis, hvis, du, hvis du skulle tage dig af det, så kunne du ikke lave andet end at, end at svare på mails øh, på, på spillere, som du først skal til at kigge ind i. Så vi gør det modsat. Vi... Øh, vi, vi finder vores target selv, og, og det, det er jo så ud fra øh, de behov, vi har i truppen, både på den korte bane og på den lidt længere bane, altså når vi ligesom ser ind i, hvor, hvor, hvor kan hullerne opstå øh, i truppen, og der er, det jo, det er jo der, hvor, hvor, hvor vi forsøger hele tiden at være lidt foran, og nogle gange skal reparere, øh, øh, og det er jo det, der kan være fået for et vindue, for eksempel, ikke? det er jo, at... Øh, Reviters bliver skadet, der er et, et, et hul et på venstre bag, og det skal være løst, men Reviters kommer tilbage forhåbentlig uh, i en ny sæson, og det skal løses. Uh, men også på, på et vist niveau. Og derfor så passer det ind med lump. Så det er jo sådan en, en, en, uh, et behov, uh, men det kan også sagtens være, og, og det er jo typisk det, vi gør, det er jo at, at finde, og det er jo det, der er måske i højere grad også retningen nu, det er jo at finde uh, uh, dels se behovet, som vi tror, det kommer til at opstå, men, men, uh, men så finde de target, som vi mener passer ind, og som kan hentes øh, øh, til, på rimelige, til rimelige priser. Ikke? Men kan du forstå dem, der sidder øh, med en uh, gul trøje derude, der synes, det er lidt kedelige indkøb, lidt kedelige transfer, ja, ved, men det, er jeg, jeg, jeg, jeg Ja, måske både over for jeg hører jo også, jeg kan jo høre og fornemme, når, når, når I oppe bliver øh, hvad kan man sige, øh, meldt ud af speakeren som målscorer eller, eller præsenteret øh, på dagens hold. Mm. Så, er der jo, så er der jo ekstra øh, applaus. Så er der jo ekstra ja. altså, øh, stolthed i klubben mm. over, at vi præsenterer vores egne Det samme med, med frem og videre. Det, det kan man jo fornemme. Mm. Og jeg tror, det fylder mere altså på den lange bane, at vi er i stand til ligesom at skabe den øh, følelse. Mere end det der med at, at, at hente et navn på grund af navnet. Øh, altså, undskyld mig, det er altså lidt som at tisse i bukserne, ikke? Altså at, at, at, at det har at nu pleaser, tidligere nu... gjort. Ja, det ved jeg ikke. Men jeg siger bare, at jeg, jeg, jeg føler ikke rigtig for at og, og, og skulle pise nogen, men jeg, jeg anerkender fuldt og helt, at, at det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder øh, målrettet på, at vi som klub er attraktive, også for de bedste. Øh, øh, det skal vi være, men, men, men, men igen, det skal passe sammen med, hvor vi er i virkeligheden, og lige nu og her, der, der, der er det ikke sådan lige med vores midler at gå ud med sikkerhed og hente spillere, som igen med sikkerhed kan, kan styrke vores hold. Så nemt er det altså ikke at styrke Brøndby's hold, som det er lige nu. Altså det, det koster penge, som vi nø, ikke nødvendigvis har lige nu, altså i vores budgetter. Det er muligt, at vi kunne skaffe dem. Jeg skulle vi har jo en rigmand mand. Ja, men, men, men, men klubben, så er det jo, har men så er vi jo tilbage i det der med, at, at det ikke handler om at, at drive en fornuftig forretning og få tingene til at hænge sammen. Øh, og, og det er det, vi forsøger på, først og fremmest. Men selvfølgelig er det altid rart. Altså jeg vil sige, at vi har jo sådan set i Jan en, en fremragende ejer. Fordi øh, det er jo ikke sådan, at, at, at uanset, at vi leverer et mindre godt resultat sidste år, jamen, så er vi jo på sikker grund. Mm -hmm. øh, og det er jo det, det skal sikre. Øh, Udover det, så skylder vi ikke en krone væk som klub. Altså ikke en krone. Altså, så, så, så, så, så, så kan man sige, det er jo det, der skal sikre og være med til at, at fundere fremtiden for Brøndby. Men ignorerer du så bare hans sms'er nu? Nej, altså vi, vi taler sammen. i han kommer med mange gode inputs og, og, og, og så videre, men... men, men øh, jeg synes, det vigtige er, at vi her har... Altså, det handler jo også om, øh, hvordan man arbejder sammen. Øh, og, og jeg kan ikke andet end respektere Jan for at være øh, en, en, øh, en solid øh, ejer af Brøndby. Altså, øh, det er det jo. Mm. Øh, men jeg, jeg er ikke fan af, at man bare bruger løs af, af midler. Øh, øh, hvad kan man sige? Og, og på den måde, som driver klubben i en forkert faktisk. Men vil det sige, at du siger nej, hvis der bliver stillet sådan en pose med penge foran dig, fordi du ikke kan se det langsigtede... Øh, nej, men det, det, vil jeg, det vil jeg nok argumentere. Altså nu, du kender ikke den specifikke sag, nej. for det kan også sagtens være, at det lige pludselig er en sag, hvor det kan betale sig og lægge en investering. Øh, men, men, men sådan helt grundlæggende, så mener jeg ikke, at man skal bruge penge, som ikke er i systemet. Altså det, det er bare sådan en grundholdning. Ikke at, at den så ikke kan brydes øh, ved en særlig lejlighed, øh, men, men, øh, men det skal være en meget særlig lejlighed. Det skal være 50-års fødselsdag. Du sad jo selv med en markant skikkelse i FC København, og du var sprogsdirektør af Fleming Østergaard, som sikkert også havde interessante idéer undervejs. Oh, man Hvad stiller man, man, Hvad stiller det man op? Han var god til det kommersielle, og så overlod han Men hold ham så til Hvor det. Årslede. Ellers vil han rappe over fingrene. Det vil gerne passe på. Jamen, der er også en lille forskel i det. der var jo ikke ejer sådan. Janne, han er jo også bestemte aktier i Men jeg vil godt vende tilbage til det der med omsættelighed. Så vi om, at sportsdirektører var generelt lidt længere i klubberne og, øh, end trænerne, og trænerne var der sådan en omsættelighed på. Øhm, det er min opfattelse, at også omsætteligheden på spillere er øh, om, så må sige, gået i vejret, hvor vi, hvor vi Nu taler vi om, vi har akademier, det vil godt vende tilbage til om lidt, det med talentudvikling. Men vi vil godt have det lange lys på, som du siger. Vi vil godt bygge et hold. Man kan ikke købe et hold, man mm. bygger et hold. Og lægger man en plan både for holdet og udvikling og de enkelte spiller. Mm. Men er det ikke blevet mere og mere kompliceret i takt med, at der er en hurtigere omsættelighed på spillerne i dag? Det vil sige, du kan ikke i dag holde spillerne 4 fem år i klubben, selvom du har skrevet kontakt med dem. De skal ud af røret eller mm. bliver tvunget af sted eller fra attraktive tilbud. Er det ikke noget, der komplicerer øh, dit arbejde som sprogsdirektør? Jo, jo men øh, du rammer noget helt fuldstændig centralt. Øh, øh, der er stor omsættelighed, og der er, en, der er også en forventning om, at, at når, man, øh, når, når muligheden kommer, jamen, så skal man skride videre. Så, igen så er det, øh, det er forskelligt fra klub til klub øh, i forhold til, øh, man kan sige, at FC København øh, øh, forsøger ligesom at etablere sig i, i, i, hvad kan sige, på et europæisk plan. Mm. Øh, i forhold til de ressourcer, der bliver lagt i det. Og, og, og skal man kan jo se, skal du, skal, du, skal du hente en spiller i København, så skal du i princippet være en etableret landsrætsspiller. Øh, og, og det kræver nogle ressourcer, og så, og så kæmper man mere om, om, om Europa-billetter typisk, og, og gerne Champions League det er, jo, det, er jo, det er jo et koncept. Og der er alt andet lige, jamen så, der hvor jeg ser København nu, så konkurrerer man med, med, med, med, med mange klubber på under det, under det bedste niveau i Europa, altså også på økonomi. Øh, altså, øh, øh, der er man nået til. Mm -hmm. øh, in, i øh, Mit kendskab øh, er jo så primært de tre klubber, jeg har været i, og i der, der er det lidt anderledes, fordi der, der, altså, indtægten i, i København kommer fra europæisk deltagelse, og så kommer den fra, at man siger nej, når der er nogen, der vil købe en spiller, og så stiger prisen, og så ind laver man en stort salg. Mm. Øh, Kvæg, at man er en europæisk klub, i Nordsland der, der, der skal der være en indtjening øh, øh, og en omsætlighed. Øh, fordi det er hele øh, forretningsideen. Altså det er hele øh, måden at drive klubben på. Øh, så derfor så skal der jo man sige, alt lige være en hurtigere omsætlighed på tingene, og man skal være lidt, lidt hurtigere i vendingen, når man skal øh, indkassere øh, for det gode arbejde, der er blevet lavet i, i, i, igennem øh, akademitiden og, og den første del af senertiden. Øh. Og det er derfor, øh, og, man siger, og der, og, og der, der vil jeg sige at der har år, det, Min fornemmelse der, der var efterhånden, jo, at hvor man 17 år i Norden ikke har haft det byen nu, så, så var det nærmest en katastrofe. Ikke? Altså, og så var man, altså, skulle man videre. Ikke? fordi mm. Det var ligesom opbygget en forventning hos, hos spillere i klubben om, at det skulle gå stærkt. Mm. Og, og det er jo utroligt vanskeligt. Nu har de jo så øh, fået øh, set ud til nye ejere og, og flere penge ind, og måske kan det sænke omsætningshastigheden. Ikke, at det bliver nemmere, fordi der kommer mange spillere igennem, så hvordan får man de to ting til at spille sammen? Øh, men, men, men, men igen, det vil jo måske gøre, at Nordsjælland, øh, er jeg jo ikke helt 100% inde i det øh, længere øh, overhovedet, men, men det kunne jo gøre, at, at, måske, at man kunne holde spillerne lidt længere, og dermed måske også begynde at kigge lidt højere op i tabellen. Alt andet lige vil være lidt, øh, lidt uambitiøst, vil jeg sige. Så, og, og lige præcis i Brøndby, jamen, der, der fornemmer jeg ikke helt den samme øh, stress hos spillerne, Altså, fordi, øh, man har altså ikke været... ud? Nej, man har ikke været vant til, øh, hvad kan man sige, i, i klubben, at, at der øh, var den omsætning af spillere. Øh, øh, og det er jo på en måde også negativt, kan du sige, fordi så har man måske mm. ikke fået sin andel af, af, af det transomarked, som trods alt er der. Øh, og måske har man ikke helt, hvad kan man sige, været hurtigt nok ved, nok ved havelån, når der ligesom skulle øh, kapitaliseres på et godt stykke arbejde. Så, så, så det er jo netop balancen mellem balancen mellem at have en attraktiv trup, øh, og sørge for, at der kommer omsætning også i kroner og øre, øh, og man får sin andel af, af, af de penge, der er i markedet, øh, så man kan drive tingene videre. Øh, men samtidig jo, i, i klubber som FCK og som i, i Brøndby, så handler det jo også om at kigge på resultaterne, kigge i tabellen. Altså, vi kan, ikke, vi kan jo ikke gå på kompromis på den samme måde, og sige, okay, vi sælger ud, og så laver vi nogle nye, og så bliver vi nummer øh, øh, øh, et eller andet. Det går heller ikke. Vi skal vise en eller anden form for øh, ambition i at beholde spillerne i en periode, der er lang nok til, at vi også kan levere et resultat. Så det, det, er, det, det er lige ned i der, hvor, hvor, hvor det er svært at placere sig. Lad bare prøve at være lidt mere konkret. Altså, ja. Nu sidder du med en trup, og jeg er meget enig i, at det lykkes jer at få nogle unge talentfulde spillere op øh, i jeres, på jeres Superliga-hold, ja. som også har været i stand til at, at levere øh, de præstationer, der skal til for at bringe jer der, hvor I er i toppen af Superligaen. Uh, nu er det heldigt, at det er coronatider, kan man sige, så det ser lidt vanskeligere ud uh, med omsætningen i spillermarkederne, ja. men uh, til sommer kan det jo godt være, den situation, at to-tre af dine mest talentfulde spillere, uh, de får, uh, I får nogle tilbud, ja. og så er I jo i den, så skal du jo tage ja. overvejelser, ja. uh, og der vil jeg godt spørge en til, uh, der kommer nogle tilbud, og man kan selvfølgelig sige nej, uh, men der er også et tidspunkt, hvor man ikke kan sige nej, enten ja. fordi pengene er for store, eller fordi er presset fra spilleren og omgivelserne og familien og hvad ved jeg øh, bliver sådan, at man ikke kan holde den plan, man har lagt. Ja, ja. Hvordan, hvordan ser du egentlig det? Jamen det er helt rigtigt, men omvendt så passer det jo godt også til, til der, hvor vi er i Brøndby nu, at øh, vi skal til at, at få vores andel af det marked og, og, og løfte øh, os ind i øh, hvad kan man sige, hvor, hvor vi forventeligt har en, en, en kontinuerlig øh, omsætning af, af, af spillere, og, og det er helt rigtigt. Øh, men det er også vigtigt for klub det er vigtigt for os, at vi, at vi får vist, at vi kan øh, øh, øh, sælge, og sælge dyrt, øh, fordi det er jo ligesom, hvad kan man sige, øh, jo vil være en målpind for, når man skal hente spillere i Brøndby, jamen så, så, så er det kvalitet, men det koster. Øh, og, og det er der, vi skal hen. Øh, og, og for at, der, nu var jeg vinde på det her med, hvad er hvad er det, vi skal i Brøndby? Vi skal have styr på forretningen, så vi kan udvikle fodbolden. Og det kræver, altså, at vi tager vores andel af det marked der, og det har vi ikke været specielt gode til. Men hvornår skal I nå til, hvor I skal begynde at sælge? Skulle det allerede have været det her helst. Nej, ikke nødvendigvis. Så det, det er jo igen det her med, at, at, at, at, at vi er i en situation, hvor vi ikke har brug for penge. Uh, altså ikke, ikke, ikke sådan, hvad kan man sige, det har vi jo altid alt sammen, ikke? Men, altså. sammen. Men netop, at vi har et, en solid baggrund, vi skylder ingen penge væk, vi har en, en, en ejerkreds bagved, som, som er ved muffen, så vi er jo ikke presset til noget som helst. Men havde det rigtige bud været der, her i, i, i januarvinduet, så havde vi selvfølgelig skulle kigge på det, men, og vi har jo en forventning om, at det godt kan ske, som du er inde på, øh, men, men det ser vi også, at, at det skal vi, de muligheder skal vi jo tage, måske i højere grad, end vi har, har, været, hvad kan man sige, har set i Brøndby i, i de tidligere år. Lad os lige... Det, jeg må jeg godt lige, lige holde fast i det, ja. jeg, som du sagde, at man kan sige, i Nordsjælland havde man en mere aktiv salgstrategi, fordi man... Man havde i virkeligheden som en del af sin overordnede strategi, at man skulle have omsat de her unge spillere ja. så hurtigt som muligt. Der kan man sige, at i Brøndby og FC København kigger man jo mere på, at man løfter sit, sit, sin klub og sit hold op på et sted, hvor man også kan begynde at konkurrere ja. på europæisk niveau Og i ja. øvrigt bliver priserne så også bedre for ja. spillerne. Men hvordan vil du se Brøndby? Har I en, en, en passiv eller en aktiv strategi for for, for sal og spillerne nu. Er I mere på den passive side? Eller noget? Øh, ja, det, det, det vil jeg mene, fordi det er jo det der med hvordan man gør sig til over, øh, over for, øh, for, øh, for de større adresser. Men det er jo først og fremmest ved at, at spille, spille noget god bold og, og, og lægge øh, højt i tabellen, øh, fordi det vil automatisk kaste interesse af sig. Og når man så kigger ned ad vores holdkort, og man ser, at jamen, det, er, det ser da interessant ud for dig, der er en række, en række spillere her, som ikke er ældre end, at de kan sælges igen. Øh, jamen, så skaber man interessen på den måde. Øh, så, så nej, det, vi, vi, vi, bruger, vi ringer ikke folk op og hører, øh, om, om de har lyst til at købe vores spillere. Det, det gør vi ikke. Vi vil forsøge at, at vise os godt frem, øh, som klub og som hold, og, så, øh, og så, må, øh, så må vi gøre så godt til, som vi kan, og så, øh, og så vil der være klubber, der vil, der vil hente vores spillere. Øh, det øjeblik, hvor der ligger et godt bud, så skal man til at bruge sit netværk og ringe rundt og høre om ikke, altså nu er, nu er ham her på vej ud, øh, øh, kunne I være interesseret i at være med her, for lige, lige om lidt, så, så, øh, så er det altså slut, øh, så er muligheden der ikke længere. Okay. Og så bringer man ligesom måske nogle flere ind i, i lupet. Okay. Øh, så der får ligesom du i virkeligheden at, at få om, en budkrig, så at sige? Det, ja, det, det, det kan man kalde det, men det er jo også måske bare at, at afsøge markedet, øh, kan man sige, fordi det kan jo også være, at det er noget, man, man lige tester af en gang, altså man der kommer et bud, og man er måske lidt i tvivl om, hvor ligger niveauet på spilleren derude i markedet. Og så, sådan så det ikke bare, er det bud, der ligesom sætter prisen, men, men så hører man lige rundt. Det er lidt og ligesom så, at sælge sit hus. Ja, det er det vel. Ellers er meget andet. <laughs> så du er i gang med at planlægge, eller har allerede godt i gang med transfervinduet i sommeren? 21. Ja, ja, ja. Eller, i, det er vi jo hele tiden, altså, både i forhold til, at vi, vi ser vores egen trup udvikle sig, men også i forhold til de spillere, som vi forventeligt kan få noget, noget efterspørgsel på. Sådan, øh, sådan bliver man nødt til at se på det her. Vi skal til det, som øh, jeg har varslet om for forhånd, øh, som du skulle tænke lidt over. Nu har du været i tre klubber, så der er selvfølgelig, og det er mange år, du skal tænke tilbage. Øh, vi skal til det her, der hedder øh, Supersalget Røverkøbet og øh, Swipsaren. Lad os starte med Røverkøbet. Det har jeg glædet mig til at høre. Ja, men jeg tror også, at der, der er jo, der er jo en, en del eksempler, og heldigvis så, øh, så skal jeg ikke så langt tilbage, øh, egentlig, øh, tror jeg, fordi øh, Blas, Riverders, er, er et rigtig godt eksempel på et, på et godt køb, ved at sige. Altså nu, nu ved vi selvfølgelig, at den streng det er det nu, den han er på vej tilbage efter ja. at være været opereret her tidligt på måneden. Men jeg så, kan, kan så afsløre her, at, at, at det går rigtig, rigtig godt. Altså det bliver svært at holde ham tilbage, okay. uh, skulle jeg sige. Han går helt normalt og i gang med, at cykle cykler. Og, okay, han vil gerne spille. Det er værre, men, men vi trækker den med de unge mennesker, så, så, så, så risikoen for riskehed, den, den, den er så lille, som den kan være, og derfor så trækker vi den lang tid, så lang tid, vi kan. Så det bliver måske en gang i september, måske igen. Jeg er ikke doktoren, men, men september, det, det, det er nok deromkring. Men hvorfor har man hun at Ja det er det jo fordi, at, at, at her vi har tale om, om en, en sydamerikansk landsholdspiller, som er etableret i Europa, og har spillet øh, flere sæsoner, øh, 100 kampe for basen som er etableret klub i toppen, altså i Europa. Øh, og så er urensagelige årsager ender med at komme ind i sit sidste kontraktår, og ikke vil forlænge kontrakten, fordi at, at der er nogle vilkår, som han ikke har været så, så glad for. Hmm. Så gør man, at man kommer sind hen i vinduet, og de øh, køber sig en erstatning, og så skal de lige pludselig øh, have noget ud af det her i Basel. Hvordan finder du ud af det? Jamen, vi har jo nogle værktøjer, hvor, hvor klubber, vi som klub og dem, der ellers spiller de samme værktøjer, kan, kan præsentere hinanden for, for, for mulige emner og for spillere. Altså, og så kan man pitche op imod med sine behov og så, videre. Mm -hmm. så, så, så det var sådan set den vej rundt. Vi havde dialog tidligere på sommeren, og der så det dyrt ud. Så den, den lagde vi lidt til side, og så sidste vindue, så kom vi jo så tilbage til salen igen. Og så, og så endte det altså med, med, en, med en meget lille transfer. Altså, man kunne ikke, du kan ikke købe en, en U19-spiller for, for de penge, vi har lagt i transferen der. Men til gengæld så fik vi altså en, en, en landsvorsspiller fra Fargovej. fast landsvorsspiller, som, som, som har spillet 100 kamper for Basel og i øvrigt er en fremragende spiller. det er noget, vi lige at se, da han jo var altdominerende i sin kamp nummer to. Vi spillede en vokalkamp midt på ugen, og så... Og så havde vi så øh, øh, kampen der, hvor han blev skadet i, desværre. Ja. Men hvor han var jo alt, alt, alt dominerende ja. i den kamp. Ikke? Og, og det, det var det er en frygtelig historie, men, men det, jeg håber på, at vi, når vi sidder her om et år, måske kan sige, at mm. det er bare røverkøbet. Det satte jeg på, det var, fordi det var en, en rigtig god aftale, vi fik lavet der øh, med rigtig god spillere. Ved man det, når det er der, røverkøbet? Nej, aldrig helt, fordi der er, man tænker altid, at der, der må stikke noget under. Yeah. Altså, der der, der, der <laughs> okay, må være en eller anden galt, men, men så finder man jo ud af, hvad er det, hvad er det så? Jamen, Det er jo måske, lige præcis i hans tilfælde, så er det noget med at gøre med integrationen. Den er ikke, den er ikke rigtig, det er ikke rigtig gået god, særlig godt. Han, han taler stadigvæk ikke særlig godt tysk eller fransk, eller hvad man nu gør i, i basen. Og, og Så han er ikke ligesom blevet integreret. Øh, øh, øh, I hvert fald ikke så en følelse, at, at, at det var her, han skulle være fortsat. Så han havde han et ønske om at komme væk. Øh, og vi gør så meget ud af nu, virkelig meget ud af at, og, og, og gøre alt, hvad vi kan, for at han kan blive integreret hos os. Øh, men men øh, jeg, igen, jeg, jeg håber og tror på, at når vi sidder ham et års tid, så, så, så kan vi sætte stempel på, at det var et, et røv Jamen, du havde nogen længere tilbage i tiden, da jeg spurgte dig, hvad du ville se som Jamen, jeg, jo, jeg vil jo, jeg vil jo tage Jesper Grønkær. Ja, det jo Og der må jeg jo sige, <laughs> det er, det er jo jeg nok. kan huske jo, at sagte sagde til mig, da, han, da, de, da de købte uh, Jesper Grønkær, at ja, det var nok ikke en du ville <laughs> Og det må jeg jo sige nej, men det var nok fordi et eller andet sted lå der lidt i baghovedet hos mig, vi kan nævne Brian Laudrup for eksempel, øh, fremragende spillere. Men det at komme tilbage til Superligaen. er der jo mange eksempler på, når man er, er på så øh, højt et niveau og har spillet i så store klubber, øh, som eksempelvis på Grønkjær. Kan man så komme hjem og motivere sig og spille i Superligaen. Men der må jeg jo bare sige, det var jo godt set af CV, fordi øh, han gjorde jo en kæmpe forskel og var med til at løfte efter København på den europæiske jeg, kan lige, jeg skal ikke tage alt kreditten her, men jeg, altså, Ståle havde en, en rigtig stor andel i, i den, det skal, det skal jeg lige huske at sige. Men, men, men igen, vi fik selvfølgelig også forhandlet en god aftale på plads. Øh, men, men Ståle skal have en stor del af kreditten for det. Og i øvrigt så var det, tror jeg, en af de første sådan lidt større ting, øh, øh, som jeg var med i, ikke? Mm. Så jeg, jeg var lidt grøn øh, øh, kær. Ja, ja, det var, det var en god ja, ja. <laughs> Men ham, du selv tog frem, og ham kan der så være videre vidersal det kunne der ikke med grønkær på samme måde. Så det er også nej, nogle altså, forskellige slags køber. det var måske. han Danmarks bedste spiller i, eller bedste ja, ligesom. spiller i en årrække derefter, så nej, han gjorde det fremragende. Lad os gå videre til det, vi kalder supersalget. Og den er jeg sådan set spændt på. Øh, jeg, jeg har flere op i hovedet. Hvad øh, går du med? Ja, det, det, må, det må næsten være Emma mor ja. øh, Fordi øh, han nåede knap nok ind at spille <laughs> i Nordsland, for øh, vi har sendt ham videre til Dortmund øh, for 10 millioner øre. Og det, det, så, så, så, så det er jo fra, fra, fra ikke at være hvad kan man sige, ønsket øh, i hans tidligere klub i Lyngby øh, til øh, halvanden år senere. Gennem en, en, en kur på vores 19-hold og, og Morten Carlsen, øh, til at julemanden fik taget godt fat i, i, i den gode Emma. Øh, og han fik vist sit, sit, sit umodelige store talent frem i en halv sæson. Øh, så, så det vil jeg sige, det, det gik stærkt. Øh, men, men, men talentet øh, var der, øh, også til prisen, øh, vil jeg sige. Kom de penge bare af sig selv, eller var det sådan en, hvor du skulle ud? i markedet, som... Nej, det kommer af sig selv. Han, han bragte jo igennem, kan man sige, altså på en måde, og så, og så, og så slog vi jo tæt, da muligheden var der. Øh... Du har også slået for mange problemer siden. <laughs> ja, men, ja, men jeg vil sige, at Emma er jo bare en, en sød dreng, altså virkelig. Øh, og, og, og hans, hans talent er, er, er noget af det største, jeg har set i dansk fodbold længe. Men det skal jo også formidles, jo, og man må sige, at han har været undervejs et stykke tid efterhånden. Håber det bedste for ham, men, men, men på det tidspunkt, så, så, var, så var det ikke en, en krone for lidt. Det var det ikke, fordi det var, han var, og det er en øvrigt stadig, stor talent. Men det skal, på et eller andet tidspunkt, så skal, det jo også, så skal vi også se det, ikke? Men, men, men er der ikke også noget, hvad kan man sige, menneskeligt dilemma, der kommer ind? Æ, må mor kunne måske godt menneskeligt have brugt en sæson mere til, og hvad kan man sige, blive slippet lidt mere, når man så sender ham afsted? Jo, siger, det men, det, men, derude, men, men, men, men lige præcis i det her tilfælde her, så var det jo måske knap så meget os som klub, ja. som, som skubbede på. Det var jo i høj grad folkene omkring. Det var øh, han så gerne gammel her. Ja, altså, men igen, altså, hvem siger nej til Dortmund? Mm. Øh, altså, det gør man jo ikke, altså, så, så, så nej, jeg synes jo egentlig, at, at man skal jo huske at tage muligheden når de er der, øh, og, og det var en god mulighed, både for, for Nordsand og, og det var der også for Emmer, så, så det var et godt stykke arbejde, alle i klubben, øh, at han ligesom kom den vej ind, blev formet godt og grundigt, øh, og så sendt afsted øh, til en god pris, så en anden bud kunne, jeg man må lige man... med lidt mere, er jo fra, fra Måske for FCK-tiden med Cornelius, hvor han... Første gang, han vi... rystede? Ja. Fordi det var jo en god pris. Mm. og for så, os, så... Ja, men... det var ja, ikke du men det. er havde sagt nej et par gange for. Ja, altså. men det var jo det, det, det. Prisen stiger jo. Ja. Og, så, og så, jeg tror, den land... Må man sige sådan noget nu? Altså, det var, ja, det var i i man i pressen, ikke? Noget, der ligner 9 plus 1 eller et eller andet, og, og der snakker vi millioner euro, ja. Ja. Øhm... Til Cardiff. Ja. Øh, og, og så et halvt år senere, altså vi, vi solgte en Bentley, ikke? Og, så fik, og så fik vi en Toyota tilbage. I hvert fald, ja. øh, det var hvad ejeren mente i Cardi fik, at han, købt, at han troede, at han havde købt en, en, en Bentley, og så fik han en, en Toyota eller hvad det var, han sagde. Ja. Ikke? Var Men vi fik jo, vi fik jo bare uh, corner tilbage til en tredjedel af prisen, og, og det var jo absolut fremragende. Vi havde en god angriber igen, og, og, og så kunne han jo selles igen nogle år senere. Ikke? Så, så det er også et okay eksempel. Han er formentlig den mest indbringende spiller i FC Københavns historie. Han er blevet solgt to gange, og som vi også nogle gange, og det skal vi heller ikke sige højt, men viske, det var heller ikke helt forkert, at han brændte det strafspark i, i strafspark for Atalanta. Fra, fra Atalanta. Det var også pengeværd. Så han er, nok, <laughs> han er nok den, der er skabt mest i kassen i klubbens historie, tror jeg. Han får en uh, særlig plads derinde ja. en uh, dag formentlig. Øh, hvem håber du bliver dit supersal i Brøndby? Nu har du nævnt det uh, for de to tidligere klubber. Men jeg håber, der bliver et Eller hvem ser du for, at der kunne blive et supersal? Lige nu her, der tror jeg, du kunne svare på det. Altså, øh, det skal jeg jo dårligt svare på. Fordi... Er det Lindstrøm? Ja, men det vil siger. jeg sige, det er et godt bud. Uh, Privetårs, kunne også på sigt måske sige Ja, men lige nu og her, ja. altså, det, vi ved jo godt med, med de offensive profiler, de, de har det jo med at, at springe i øjnene øh, på, på øh, dem med de store øh, pengepunkter så, øh, så, så det er jo et godt bud. Øh, vil jeg sige. Det er mm -hmm. godt på. Men der må man så også formode, når Brøndby, øh, det synes jeg var ret interessant, når Brøndby ikke har en historik sådan i de senere år for at lave store salg, så er det jo også andre penge, man kan forvente, i Nordsjælland, der sælger løbende til store penge, og det samme for FCK. Er det ikke sådan der? Jo, men omvendt så vil jeg jo kunne gå ind i en, eller vi, som klub vil vi kunne gå ind i en, i en forhandling med Rang med ryg, mm. altså fordi vi ligger, hvor vi gør i ligaen. Øh, og, og ja, jeg kan da ikke se, hvorfor I skulle sælges billigere end Nordsjællands talenter. Altså, han viser jo gang på gang, at han er minimum på, ni på ja. niveau. Så, så, så det vil der være udgangspunktet. Altså, ligaen sætter et niveau, når de sælger spillere, og det er det, det, som vi lægger vores niveau efter. Sådan vil det være. Lad os gå videre til det, der hedder... Du skal nok også få taltid, Anders Christian. Lad videre til det, Nej, det, os gå videre til det der hedder Svipseren. Har der aldrig været nogen så. Nej, det tror jeg ikke. Ikke så vi at huske. De er Nej. slettet? Nej, ja. Nej, men det er, det er jo det er måske en del af øvelsen. Det er lidt af at slet, slette det der, fordi det bringer mig ikke så meget godt med sig. Men, men jeg husker jo øh, måske specielt en, og det tror jeg, der er mange, der vil kunne nægte til, til. Det er at øve øh, spilleren, som vi hentede ind for at afløse øh, Grønkær. Øh, pap de off, i sin tid. Øh, det vil jeg sige umiddelbart, fordi vi, vi, vi troede jo ligesom, at vi havde fundet afløseren til Jesper, som kunne gå ind og, og, og gøre et job. Øh, og og der, der havde vi set forkert. Mm. Øh, øh, De overfor en fin spiller, og han havde øh, flere sæsoner i træk, øh, øh, scoret øh, godt med mål i Molde. Mm. Øh, og, og Molde er en, en, en god klub, og som ofte spiller i Europa, og han havde kontinuerligt vist, at han kunne score 14-15 mål, øh, tror jeg, mm. i sæsonerne op til. Øh, så, så vi så, at det var et godt køb. Men vi må jo konstatere efterfølgende, at, at, at det ikke det fungerede ikke i FC København. Det gjorde det ikke. Og efterfølgende, så tror jeg heller ikke, at han fik etableret sig på, på højere niveau. Så, så, så det synes jeg egentlig er et godt eksempel på, på noget, der kan, ligne en hvordan, øh, der kan ligne? Det er jeg glad for du lige ja. siger, øh, Hvordan efter rationaliserer man for sådan noget? Det jeg tror egentlig, vi, vi, vi kom frem til. Det var det her med, øh, at man, når man spiller i en klub af en vis størrelse, som går ud hver eneste kamp øh, og skal vinde kampen, så kan man, så kan man som enkeltspiller spiller ikke sætte bolden på spil hver eneste gang, at du modtager den. Mm. Det vil sige, du bliver nødt til at have spillere på holdet, som, som tager vare på, på, på, på kuglen, og beholder den i holdet, og kun tager chancer, når det er til gavn for holdet. Mm. Og jeg, jeg, jeg, som jeg menede så, så var det sådan, at hver eneste gang, at bolden blev spillet på, på PAP, så, var det, så forsøgte han ligesom at, at, at, at, at gøre noget... Der, noget hvad, ekstraordinært. Ja, som, som ligesom, hvor, hvor bolden blev sat på spil. Og, og, og hvis, hvis holdet, hver eneste gang, man spiller øh, pap, finder ud af, at, at, at så skal vi til at arbejde defensivt, fordi han, han, han sætter bolden på spil, og de fleste gange taber vi den, og så skal vi til at arbejde defensivt. Mm. Så det, det, er jo, det tror jeg rent faktisk var, var det, det den lå i. Det var et, en... en og, og, og det burde vi måske have set i i optakten eller hele vores forberedelse til, mm. til købet, at, at der var en anden, hvad kan man sige, fornemmelse for øh, hos ham, hvordan man, <coughs> han måske var vant til at spille for målte. Mm. Øh, måske med en større risiko. Altså, de spiller måske, du kan jeg ikke huske det præcis, men hvis de spillede med, med, med tre fremme og med en ving-type, hvor FC Køben var 4-4-2, og, og, og, og, og kanterne de arbejdede hårdt, og, og skulle ikke give bolden væk for sjov, øh, øh, og, og det må man sige om Grønkær, det gjorde han i hvert fald ikke. Han lærte i hvert fald den rolle der. Øh, og når han ikke var stærk nok og løb nok til at spille på kanten, så spillede han lige under en enkelt angriber, øh, særligt i Europa. Så, så det var, jeg tror jeg, øh, det store rationale, det var, at, at, at pap han, han, han forstod ikke helt, eller havde ikke, øh, hvad kan man sige, øh, forståelsen af, hvordan man skulle øh, tage vare på, øh, på situationerne. Jeg synes, man skal bringe det aspekt ind øh, i, i denne her forbindelse, at når vi nu som klub øh, og som sportsdirektør øh, er nødt til at sælge vores bedste spillere, eller vores bedste spillere øh, når til pensionsalderen øh, som man øh. jamen så er der også ekstra fokus på at få besat den position. Hvis ikke man har afløseren i truppen, eller kan møbere lidt om på holdet, så er der jo et ekstra pres på den spiller, man køber på den position. Og der må vi jo erkende, og det har jeg gjort, og det har CV gjort, og det tror jeg, alle sportsdirektører har oplevet, og træner, at man prøver at købe en erstatning ind øh, på den position, og det er noget af det allersværeste at gøre. Og det er jo problemet, man sælger sin bedste spillere for en masse penge i kassen, og skal man ud og købe en for en billigere penge, som vi i virkeligheden skal levere det samme. Og det er altså, det er et kunststykke, det er ikke altid... Det er helt rigtigt, og, og måske er det måske også det, der, der... Der, det giver netop noget læring i, at man jo ikke nødvendigvis skal, skal finde en en-til-en-afløser. Ja. Måske er der noget helt andet. Måske skal man kigge på tingene anderledes. Måske har du afløseren øh, i holdet allerede. Måske skal du forstærke dig et andet sted. Netop for ikke at lægge et umåligt pres altså, øh, på en enkelt spiller, som du henter udefra. Så, så det er jo en del af forklaringen. Ingen, ingen tvivl om det. Æh, men øh, ja, når det er sagt, så er det nok ikke, øh, heller ikke det sidste svæb. Det er jo en del, er en del af gamet. Det er det, er. Altså det er jo, øh, øh, hvis ikke, hvor intet våger, intet vinder. Altså, man skal jo gang nogle gange tager man også en kalkuleret risiko, kan man sige. Men det er klart, der er jo flere penge, der er involveret. Øh, det er jo let nok at tage nogle risici på, på spillere, der ikke koster noget og ikke skal have ret meget løn. Dem er der ikke så mange af mere. Mm. Men når man først skal have den store pengepunkt frem, så skal man gerne øh, gribe rigtigt. Øh, du har jo team omkring dig, scouting-team og... Øh, analytikere og alt muligt andet. Altså, tingene har udviklet så meget for den gang der var en enkelt, en enkelt onkel på gården. Ikke? Mm -hmm. Nu er det jo en herskar af analytikere. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Vi har alle sammen brug for de her Weisgert og teknik og analyser og data og alt muligt. Men i den sidste ende handler det ikke også om stadig at have blik for at se den rigtige spiller passe ind på sit hold på det rigtige tidspunkt? Jo, men i høj grad... Altså vi, har fået, vi har fået i den grad fået hjælpeværktøjer, men det her alle jo, ja. kan man sige. Så alle al data er jo tilgængeligt for alle. Så handler det netop om at være, være dygtig til at kunne bruge den del og gøre sig dygtig på det område, men i sidste ende, i sidste ende så må det være hvad kan man sige, øjnene, der ser, der skal, der skal, der skal afgøre det. Det er også min holdning. Men, men igen, vi, vi bruger mere og mere med data til ligesom at lægge lig, lig, lig, lig til grund for, til, for vores så beslutninger. Du, så du eller Niels Frederiksen jo sådan jo er dem, der er i den sidste ende at afgøre et eller andet. Ja men der er, er selv ud og ser dem live også, Jamen det, så det vil der, Det vil der klart være eksempler på, men, men, men vi har ligesom indrettet os i Brøndby, hvor vi har et, et team, og så har vi en rekrutteringschef og vi har øh, folk, som arbejder med, med datasiden. Og så, så samler vi... Altså, vi har jo en proces, øh, øh, hvor vi jo kører løbende hen over året. En gang om ugen mødes vi øh, rent faktisk og, og ligesom siger, hvad er der siden sidst? Er der nogle ændringer i vores, øh, vores alternativer på de forskellige positioner? Hvad, hvad rører der sig her? Og, og, og undervejs så bearbejder man de spillere så mange gange, og det gør vores scouts og lægger øh, rapporter ind i systemet, og efterhånden, så selvom jeg jo ikke sidder og arbejder lige præcis specifikt med mm. det i hverdagen, så efterhånden, så lærer jeg jo vores, øh, vores lister øh, at kende ret godt. Og det øjeblik, hvor vi så får et behov for en position, så kan man jo ligesom øh, snæver det ind til en enkel position, og måske en, en, en, en række af spillere, og når man så når dertil, hvor der er en 2 tre alternativer, så begynder jeg at involvere mig selv i det. Øh, sammen med, med John Møller, som er vores rekrutteringschef. Øh, og, og, og derfra begynder vi selvfølgelig også at, at, at bringe træneren med ind i, i forløbet. Øh, men, men netop, vi var inde på det til at starte med i udsendelsen her, at, at det er en, en, en klubbeslutning, og i sidste ende er det undertegnet, der skal signe af på tingene. Øh, øh, så, så det er selvfølgelig øh, team, et teamwork, men, og, og en proces, der kører, og så på et tidspunkt, så bliver træneren selvfølgelig bragt ind netop for, at der skal være konsensus og, og, og, og en forståelse for, i hvilken øh, betragtning er det, vi, vi ser den her spiller som en god mulighed. Og så får øh, træneren sin, sin mulighed for at komme med input og, og, og, og begynde at arbejde med wise også måske, og, og, og måske endda øh, øh, tage noget life øh, også. Så, så det, er, det er helt den proces der, og den, den er sådan set ongoing øh, hele tiden, mm. fordi det kan jo ændre sig fra dag til dag eller fra uge til uge hvor er det vi har et fokus end lige pludselig får du måske en af dine egne spillere som bryder igennem på en position og så har du ikke behov det her mere så ændrer du fokus på noget andet og så når det nærmer sig vinduerne og så videre jamen så så, så, man, så laver man selvfølgelig sin plan for vinduet og der er det klart der skal træneren med ind år og, og være med på det sidste jeg kan godt se, at sige noget. Det er nemlig godt, at du spurgte om det, fordi der var en seger, eller en, en kommende seer, der, der faktisk havde spurgt til det her data versus personlig ja. scouting. Og apropos seere, så skal vi lige til sidst, og det er til allersidst, rundt af med fansonen. To spørgsmål, som vi gerne lige vil have dit svar på, inden vi takker for din tid. Jepseidler, han spørger OB valde engang Utaka over Lewandowski. Brøndby har engang afvist Modric. Hvilken spiller er du der mest over, du ikke fik lavet en aftale med? Ja, det ved jeg af god grund. Ikke? <laughs> Æh, Men har du så den nej, nej, det har jeg faktisk ikke. Og, og nogle gange så skal man også tage sådan nogle ting der med gransal. Mm. Altså, fordi igen så, så de spiller blev præsenteret for hundredvis af klubber. Ik? Altså, når du får sådan en mail ind, ik? Så, så, så står der jo 100 klubber i, i afsenderne, eller <laughs> ja, i, i modtager. Ja, så, så, så, så hvem har ikke fået tilbudt, de spillere? Altså, men, men, Fik øh, du klubben øh, tilbudt? Det, det aner jeg faktisk ikke, for jeg læser jo ikke de der... <laughs> <laughs> hvad det? Men, øh, men nej, det ved jeg faktisk ikke. Øh, øh, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal svare på, fordi... Ej, det er jo lad os tage næst spørgsmål Hvis ja. du så kommer i tanke om det, inden ja. vi er færdige Så siger du til Æ, Jimmy Tækker, tror jeg det skal udtales spørger. Kan du ikke spørge ø, CV Altså om jeg ikke kan spørge dig Om vi ikke kan, kan spille i gul og blå på udebanen? Jeg er så træt af at vi spiller i udebanen. Tror jeg stort set hver gang, det er vel kun i Horsens Det faktisk er nødvendigt ja, men jeg, øh, jeg er jo sådan set også den gamle skole Og, og <laughs> kan jo sådan set helst øh, Lige at se holdet spille i, i, i, I de rigtige farver Men der er jo også en kommerciel side af det her, og efterhånden så tror jeg, at man er oppe på både tredje, fjerde og femte valg af, af trøjer der bliver lanceret. Og det er jo en vigtig, hvad kan man sige, del af den kommersielle side af sagen. Og jeg, jeg tror, der er jo lidt mere særligt i, at man laver en spændende øh, udbanetrøje, eller en tredje valgstrøje, øh, øh, også for fansene. Men jeg forstår godt øh, synspunktet, fordi det, det er jo rart at se sit hold i det rigtige farver, og man ikke i tvivl om, hvem man skal holde med. Det er jo lige det. Kasten ved Jensen, du skal have tak, fordi du tog dig tid til at komme ind og bruge ja, en god time med Nils Christian og jeg. Jeg skal sige til jer derude, at vi kømmende klub udkommer hver onsdag på Discovery+. Næste uge er det med OB's Sportchef Inge Andre Olsen. Tak for i dag.